Havarelərin işləri. 2-ci fəsil. 50-ci gün bayramı zamanı onların hamısı bir yerə yığılmışdı. Birdən güclü külək oğulusu kimi göydən bir səs gəldı, onlar oturan evin hər tərəfini bürüdü. Onlara göründü ki, nə isə alov kimi dillərə parçalanaraq hər birinin üstünə düşür. Onların hamısı müqəddəs Ruhla doldu və ruhun danışdırdığına görə başqa dillərdə danışmağa başladılar. Bu vaxt, səma altında mövcud olan bütün millətlər arasından gələn mömin gəhudilər Yerü yaşayırdılar. Bu səs gələndə orada böyük izdiham toplandı. Hamı öz dilində danışıldığını eşidəndə çaşbaş qaldı. Mat qalaraq heyrət içində dedilər Bu danışanların hamısı Galilealyalı değil. Peki ne olur ki biz hamımız öz ana dilimizi eşidirek? Biz Parfiyalılar, Miciyalılar, Elamlılar, Mezopotamya'da, Yahudeyada, ...Kappadokyada... Pont'ta ve Asya vilayetinde, Frigiya'da, Pankilya'da, Mısır'da ve Libya'nın Kirela'ya yakın bölgelerinde yaşayanlar, Rom'da yaşayan Yahudiler Də yəhudi dinini qəbul eləyənlər, qriqlilər, ərəvlər, eşidirik ki, onlar bizim dilimizdə Allahın əzəmətli işlərindən danışır. Hamımat qalıp şaşınlıq içində bir-birindən soruşurdu. Bu nədir? Bəziləri də rişxəntlə deyirdi. Bular şirin şərabdan sərxoş olublar. Peter 11 həvari ilə bərabər irəli çıxdı, və izdəhama ucadan nida etdi. Ey Yahudilər və Yerusəlimin bütün sakinləri, sizə bildirirəm, sözləmə qulaq asın. Bu adamlar fikirləşdiyiniz kimi sərxoş deyil, hələ günün üçüncü saatıdır. Bu gördükləriniz Yoel Peyğəmbər vasitəsilə əvvəcədən deyilən hadisədir. Allah dedi ki, Axır zamanda bütün bəşər üzərinə ruhumdan tökəcəyəm. Oğullarınız və qızlarınız peyğəmbərlik edəcək. Cavanlarınız görüntülər, axsaqqallarınız da röyalar görəcək. O günlərdə qul və qarabaşların üzərinə də ruhumdan tökəcəyəm. Onlar da peyğəmbərlik edəcək. Yuxarıda, göylərdə xarigələr, aşağıda, Yerdə əlamətlər göstərəcəyəm. Qan, alov və tüstü buxarları görünəcək. Rəbbin möhtəşəm və əzəmətli günü gəlməzdən əvvəl, günəş qaranlığa və ay qan rənginə dönəcək. Rəbbin adını çağıran hər kəs xilas olacaq. Ey İsraillilər, bu sözlərimə qulaq asın. Bildiyiniz kimi, Allahın aranızda nazarətli İsa vasitəsi ilə yaratdığı möcüzələr, xarikələr və əlamətlər aydın göstərdi ki, O, Allahdan gələn şəxsdir. Allahın nəzəldən bilin müəyyən etdiyi məqsədə uyğun olaraq, siz bu şəxsi qanunsuzlara təslim edib, onların əli ilə çarmıxa mıqlatdıraraq öldürdünüz. Allah isə ölüm əzablarını kəsərək onu dirildi. Çünki, Onu ölüm tutup saxlaya bilməzdi. Davud da onun barəsində demişdi, Rəbbə əbədilik üz tutmuşam, Sağımda olduğu üçün sarsılmaram. Elə bunun üçün qəlbim sevinir, Dilim şad olur, Cismim belə ümidlə yaşayır. Çünki məni ölülər diyarına atmazsam, Mömin insanını çürüməyə qoymazsam, Mənə həyat yolunu öyrədirsən Hizurunda mənə doyunca sevinc verirsən Qardaşlar, sizə cəsarətlə deməliyəm ki Doğrudan da ulu babamız Davud ölüb və dəfn olunub Onun qəbri bu bugünə qədər buradadır Davud peyğəmbər idi və öz nəslindən bir nəfəri onun taxtına çıxarmaq üçün Allahın andı çərək Davuda vəd etdiyini bilirdi. Ona görə, Məsihin dirilməsini əvvəlcədən görüb barəsində demişdi ki, Allah onu ölülər diyarına atmaz, cismini çürüməyə qoymaz. Allah bu insanı ölümdən dirildi və hamımız buna şahid olduq. Allah onu ucahtdı və sağ əlində oturtdu. O vəd edilən müqəddəs ruhu atadan götürüb, sizin görüb eşitdiyiniz kimi üstümüzə töktü. Davud özü göylərə qalxmadı, amma belə dedi, Rəb mənim ağama dedi, mən düşmənlərini ayaqlarının altına kətil kimi salana dək, sağımda otur. Ona görədə, Qoy, bütün İsrail xalqı möhkəm bilsin ki, Allah sizin çarmıxa çəkdiyiniz bu insanı həm Rəb, həm də Məsih təyin etmişdir. Bu sözlər ona qulaq asanların ürəyinə ox kimi sancıldı. Onlar həm Peterdən həm də obiri həvarilərdən soruşdular. Qardaşlar, bəs biz nəyini yəyik? Peter onlara cavab verdi. Tövbə eləyin. Hamınız İsa Məsihin adı ilə vəftiz olun. Onda günahlarınız bağışlanacaq və bəxşiş olaraq müqəddəs ruhu alacaqsınız. Çünki bu vəd siz, övladlarınız, uzaqdakıların hamısı Allahımız Rəbbin çağırdığı hər kəs üçündür. Peter başqa çox söz deyib onlara xəbərdarlıq etdi və yalvardı bu əyri nəsildən xilas olun. Onun sözünü qəbul edənlər vəftiz oldu. O gün üç min nəfərə yaxın insan imanlılara qoşuldu. Onlar da özlərini həvarilərin təliminə, hər şeydə şərik olmağa, birgə çörək bölməyə və duaya həsb etdilər. Bütün imanlıların ürəyinə qorxu düşdü. Həvarilər vasitəsilə çoxlu xarüqələr, və əvamətlər göstərilirdi. İman edənlərin hamısı bir yerdə idi, bütün əmlaşlarından da birgə istifadə edirdilər. Onlar mallarını, mülklərini satıb, pulu hər kəsə ehtiyacına görə paylayırdılar. Hər gün nəbədə yığılmaqda davam edir, evlərdə sevinə-sevinə, səmimi qəddən çörək bölüb yiyirdilər. Onlar Allaha həmd edir, və bütün xalq qarşısında lütf qazanırdılar. Rəbbi isə hər gün insanları xilas edir və imanlılara qoşurdu.